اقصی اکانومی تینسو اکیز دمو بیدیان نمبر زیرو تینسو بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلون بدان کی لفظ مستعمل در سخون عرب بردو قسمات په ژبه ته چې لفظ اغه مستعمل ده په کلام د عربو کې بردو قسمت په دو قسمه لفظ دا ولکېږي اغه اغاستہ تہ حضرت انسان پاغه باندي خلق کو که شريفہ خدائي لفظ ما يتلفظ به الانسان انسان چې د خپل خلې مبارک نه سر او باسي نو دیتا لفظ وای لفظ مې پې جن دا نن رحمې استاد وای چ انسان کله د خپل خلینا خبره وباسي نو دا با د ذو نه خالی نه يا بم پرديو يابا مرکبي لکه ګور اتو منګا والو چا فد لگیا د ذکر کوي الله الله الله نو دی دا دار پا خلی بانده پا دیل تکی بانده ده خلق وضای ده تا لفظ وی خدا لفظ یو ده که دو دی اه یو او که وی چه اللہ لا الہ الا هو نسو شو دو شو یعنی ده یو نزیاتی شو نو انسان چه کوکه په پا خوضه ای نو یعبا پا یو تکی خوضه او د یا یعبا دا یو نا پا ای نو چې په یوی نو ایتا مفرد بای او چه دا یو نا پا زیادی نا غیطا مراکب خسته خبره تیم نه خستا خبره خودی عرب یاده او خو خبره که عرب خو خبره خدا خبر رب دا خبره پهاربو کې داسې د نو پهژه وک هم داسې د تجمم کوکې خود په کو موته کو ن کاه یووي ی او کله د یو نه نو ته به دغه یو اقساه موپیژ او یو نه چې سییاي وي د غ قسان به مپیژ بدانان کې پوشت ته ملاګله ملا سر ملا شم لفظ مستعمل در خن عرب هغه لفظ چې مستعمل ده په کلام دار ابو کې بردو دو قسم است په دوه قسم یلکه کتوې چې دری ولنه شو سلوور ولنه شو پنځه ولنه شو شپږ ولنه شو نو خبره ده چې دې بیا پایوټی یو خلکو کې خو کې خو دې یاد دی نو په زاید باندې نو دریم شق شتنکنه نو دریم قسم ز کارو نو وات مفرد او مرکبو مفرد لفظه باشد تنها مفرد حدا پر دې چې ځان لای کې دلالت کونه چې دلالت کوي بړيک معنا یو معنا باندې و آن انرا کلمه کویند او غیت کلمه هم و اي اسد پيو خټ کی دلالت کوي کپدو هه پيو فائده نو چې پيو معنا دلالت کوي ناغه توي مفرد کلا کلا شی یو نمونه غني نو ته مفردم وای او د دې او د نم پهلم د ورته کليمه اوم وای کليمه و مفرد دا دواله كم دي كلمة و مفرد دا يوشي نمونا دي او قول مفرد قطر تا چه تاثلن شكا نا قطر تا نالتا بتاثلت وي چې قول مفرد نا قول مفرد کلمة مفرد دا صدي دا يوشي مصداق يو دي و کلیمه برسی قسم است پدری قسم دا ایسم چون رجول ایسم تاریف تا بیگا یا بیگا ویلی چه ایسم یو کلیمه دا چه دلالت کی پمانا مستقل بانده تعلق نساتی یو دازمینو سلاسو سرا علک علک پکی تصوف تلرش فدی ایسم او پیل او حرف کی دا تور کائنات څوک ان دوی تا ته فکر در کړی او دی تا ته سمې لارې طرف ته وژراکای به هر دې سمو دې په سنو طالب جان کام کی بات و رہی ہے ورا په اېسم په حرف کې عمدتا شامل هه د اېسم وی ولی وې دې دی په د خبرو اخوانو باندې صدي حاليله دا و لېلك د یو چل ته په معاليكي کې خو کولا غا چل پتا کړه فيه چل این وجدہ ذالکا چل فی کا تکن عالیہ وما ہوا ذالکا چل دقا چل فشید دکی ادو خبر دی یو دکی آج تقلال دی ادویم عادم تعلق دی دی سره سرا ادو خبرې دی چاکر آلین وغا تک آغم دکی گی مستقل مزاجی ګور نه دمه ته کړی ورته سبق روان ولاتي پټه کس نه لګې ده لکه قدمونه نه د کتاب په بسم الله او د کتاب په دعا کې شامل شي نو تم مستقل مزاج نو تبع هم د کی په خپل مرګ بل دره چې تا کې عدم تعلق یې کتاب کیول کمناسته خیر کې خوسهالو دا موږ لري دا بل ماشناري چې دیني بیازه ځخه فهمه لکه دې کوم طرف تزينو سبق مې وي خوسهالو من د سره من تو شدم تو من شو دی او من جان شدم تو تن شو دی تا کس نه ګویا ځواد زین من دي ګرم تو دیګل تعلق خراب کړ نو اسموي با کسی تعلق نمی دارم نبو ماضی نبو مستقبل نبو حال من یک نفر زمانه و از تعلقات علا اداستم ادو خبری تیتا کرا لی یو با تعلقات نسا دی دام اشنا دی دام مر گری کم تعلب سی اشنای جو لکرا ندایات ساتا چی یاری که انو کارو نبا نکی یاری ارکی یاری میں کونو بس کار نه کنان خلاصیت باشقان و اثر اثر نکا اثر و سو و امک تو تصوف نکتا باندیو رسیده اسم ولی عمدش دو خسلت دارد یک استقلال دارد و دیگر با کسی تعلق نمی دارد دلش در دست اوس و کسی کی تعلق به دیگر دارد دیلش بر دست اومی باشد فیشی کنا تو دستا لین کمیابی ایسو ناقاستا نکتا دا اسم پر استقلال کی دا نو تو خواه دا اسم جوڑے گی که فیل جوڑے گی که حرف جوڑے گی او که په حرف کی بیا حرطا علت چوڑے گی <laughs> لکل خیارو معال بادرنگ <laughs> خوزی اما چی اسم جوڑ شا نو تا کن عمدتا. تبا عمده دوش های های های های ولیتکا سمعتا ولیتکا عملتا خضر عزتی ورشی پیو سنو خا اسم یو کلمه دا دلالت کی په معنی مستقل او تعلق نساتیو دا زمانی سلاس و سران و پرسکا چیزم اسم ما یم مستقل او تعلق بنساتم دا مولا شخشم جڑ گل تور گل كلالف بشكل صرا فشن او فيلت دين لك ضرب في يو كلمه مستقل بان تعلق من وصلنا سرا يو, و و يو بل فكنون يو او حرف حرف يو كلمه دلالت مستقل كيفه مستقل پهه مستقلله باند دی او تعلق نه سااتې یو دازمو سره سو سره هر یو کلمه د چې دلات نه کو پهه مستقل بغیر د ضم د ظمی می نه ضم د ظمیې چې نه شو نو پهه د نهکیې او تعلو نه سااتې یو دو سره سره لکه سنان کی درتصریف معلوم شدہ است لکه وی پهل مه صرف کې ساده خبرې پیژندل اما مرکب لفظه باسط ارت مرکب د نو دا اغه لفظ چې از دو کلمہ چې د دو کلمو را یا به حاصل شدہ باسط یا د ډیرونو جوړ شوی و و مرکب بردو ګنه تم مرکب په قسمه دی مفید بغیر مفید مفرد هغه هغه لفظ دی چې په دوو کلمو مشتمل او یا د دوه په زیاتو کلمو باندې شوی مشتمل هو چې په دوه کلمو باندې مشتمل دی نديبه مخاطب په دپه سما بانده یا مطمئن کی گی اور فیده بور تحسیلی گی یا بناسیلی گی د متکلیم سامید دو پا دغبانده مطمئن کی دو ورته بور تحسیلی دا ندیتا مرکب مفیدم وی مرکب تامم وطوی جملم وطوی اوکا چرت اغتا فیده تاما نو حاصلی دا نو اغطا بیا مرکب ناقص وی مرکب دو قسمش یو مفید او یو مفید کیا تا وی که تا باندې بانی تلفظو که اوستا مخاطب دا غی فا فیده بانی پویش اغطا خبر س جدی د فیده شي نو ته وایي تام او کاغتهده نه شي جدید او یاغته نه سوالال نهلیشي نوې ته وایي لکه بطوری مثال دو اما ضربت یادون لو تاتا پتولا گیره چی زید یو خود کی دی او اغنی یو فعل صادر شو چی زرب دی او کزو تاتا بیم چی غلامو زید غلامو زید غلامو زید نو دا سیوا دا تصورنا سبلس افادهنا کی تاتا سنوی علم ناسی دی غلام دا زید سقی ولاغ دی که ناس دی اما مرکب لفظی باشت کہ از دو کلمو بھی عبشتر آسل شدا کہ دو کلمو یاد زیادو نجور شوی بھی و مرکب بردو کنستا مرکب پدو قسمت مفید و غیر مفید مفید آز مفید آغا دی چو قائل بران سکوت کنست قائل پر سکوت کی سامیرا قبری یا طلب معلوم شود نسامی ہو تقبر یا طلب معلوم ش... وان را جمله کو یان ته جمله ویل شي وکلام ني ذو كلام ورته ویل شي پس جمله بر دو قسمه ته جمله په دو قسمه را خبري او انشائي یا یو جمله خبري وي دبل جمله انشائي وي لا امرقبي ولا مرګلي لقبي داروي راټم د مراقبي نه دي مراقبه خو پیژنيږي ها د ګورا د جملې د نا د پدو قسم یو یو جمله خبري یو جمله انشاء یو جمله د جم دو جملو پراروان پسل کی بیان که او تبا لک پا دی که پیگه نو لک پا شرم تامل که پیگه نو لک پا بیا پا سکه پیگه نو دا کتابونا په منظره دا گل دا بوٹو دی نو چی یو گل نا سره بوٹی نا یو گلو شکی بننو شکی بننن آخر کے پلاس کے چمپاقا جوڑا نو دا سیزون چی سی دی دا با کخیری دا ککیگی او مشترک باید دا مالک آه. دا خا قدیر خا خا خا قدیرو سو نده ورکلی زد سیشو سیشو جزا کنم خا الکلام المنیف نشتا چاپ کئی نارا خواه آ دا کل... جملہ خبریہ ستا وئی جملہ خبریہ دیتا وئی ته تخبر او کی کنا کوکې شریف وو خو ده نو ستا سامع تا تویل شي چهلکا دا ډېر او خو د شته لويش او دامت ویلی چې صدقتا رښتियारه چې د دې احتمال فکې وی نو تیتا ویلې کیږي جمله خبريه جمنا اصل کې دا عكسي دا موجود شي نو کچر تي تا کم را او با تن اوه تسفيرو باسي نو کمخه تس شه وی نو تسفير با اوزي او کمخه تس شه نو کم را با تي ديانو اسی پلا کوکیو تسفير نو باس دا غا پلاس دا کی زب ده او دا تصویر سطل چه دی دا صدق دی تا چی وصوه چه الاسدو موجودون موجود ده دا کامرا چې چه پلک شوتا قوقتل تصویر است ده چه تا کنش دا دا صدق ده تیگه دا اوز که منگ اوهو چه الاسدو لی سب موجودین اصد موجود نده ال تا موجود دی منگوهو موجود نده کیمرې کارونک ده تا کی زغم خبر چې دا واقعیا سره مطابقي هغه تصدیق وایي چې خارچ کی دا واقعیا سره مطابق نه ای هغه ته ای ته اسات چه داله اخونده اهو طالب دی صدا کی ضرب او کته چه اسات یو تکړه طالب ده مهنتی لدا صدق زکه چې واقعیا سره مطابق نو خبر خبرکی واقعیا ضروری د واقعیا چې واقعیا کې مې اوسې دا د کلام باندې سره مطابقي نو صدق به یو کوه مطابق نه نو سبې دغه جمله انشائيه و سلام علیکم و ها سوري پکې وي غف شوې ده انا بس بیا مرامت وکېلم چې به دي نه تاسو به خبره اوراسې دی ته له کله شي ځو او جملې انشائيه غي پوي چې هغه په خارج کې دغه لې په خارج کې دغه تطبیق د تاثیر ضروري نه وي نو صدق او کذب په هغه صورت کې راځي چې په خارج کې دغه محکی عن هووي خارج کې دغه د پارا مستاق پکاري او چې کله په خارج کې دغه مستاق ضرورت نه اغه په دغه نه ویل کېږي اغه تبع انشاء اغه تبع خبريه نه ویل کېږي نو قضيه خبريه هغه ده چې داغه قائل لا تصادق او کاذب ویل شي او جملې انشاء ايه عقده چې داغه قائل اغه تص صادق او کاذب نشوي داغه څه فیصله نشي کول زوستاتم ازرب لګاو کا نو خارج ک خو د دی مداق نه شته چې پ غ سره اوس دغه کې ککار تیا دکه در وغ ورې دی که نه یازیم چې لپلی ماه نو چې ما د پاه معولډې نود قارجې شته یو مونږ یو سره مطابق کو خو ی وس دی او ما وکو دا جمله خبری او جمله شئی فرق د قدی تی په جمله خبری کې په خارث کې دغه نه ایدا او جمله شئی کې به و تاسو دیتاو غوره بدن پیش په جمله خبریانسته کې قائل اشرا بسدق او کذب صفت وان کړ چې قائل دیتا په صدق او په کذب باندې صفت کول شي اوان بردونو اصدا پتو قسمه اول انک وولا غضی اولش یسن باشا چول جوزی سمی وان را جمعه اسمیوی کننده اولا جمعه اسمیویچون زید عالم لکه زید عالم یعنی زید دانه ایست زید پویده جوزی اولش مصندی لیسته جوز اول مصندی لیده را مبتدا قویند و جوزی دون مصند است و جوز دین مصند دی وان را قبر قوینده تعاقبریش دو ماان کی دو امغادی جوز اولش فیل باشد اول جوزی پیل دی و انرا جمله فیلی گوین چون زرابا زیدن بازت زید, زید وال کردی جوز اولش مسند است اول جوز تا مسند وآن را فیل گوین دی ته پیلم وآن و جوز دو مسند دی لیست و جوز دو مسند دی لید و انرا فائل گوین اغیط فائل وی و بیدان که مسند حکم است پیش مسند حکم دی مصند یو یو پسندره زه قائم دین او دا قائم یو حکم لګید په دی</thead> او مصند له انت مصند له هغه دا پرو حکم کولن چې پاګه باندې حکم کول شي لکه څه په دا باندې حکم د قيام لګي و ایسم مصند او مصند له یت بود اسم مصند او مصند له یت داله جوړې شي مصند پیر مصند و فل مسند باشت فل کی دی شی و مسند دی لنت بود او مسند دی لن شکی دی و حرف نہ مسند باشت و نہ مسند دی له حرف نہ مسند کی دی شی نہ مسند دی له الکہ اوس ثویت جملہ اسمیت دی ناغت تکاسبم ویل ش صادقم ویل ذوسوې ماته الله الله هو الٰهو لا و محمد النبی نا تا کاذب وې نو تا ته و بعد کس دلته خبر کوي چې دا تسوې چې جمله خبري ته کاذب وې نشي الله هو الٰهو نا دا کاذب دې کې دا کذب احتمال شته نه جواب درې چې دا خوجوان خبره ده چې د اوواریو د وې نه په دی کې د کذب احتمال نه شته د خارجي د لالو د ووج نه که د دی حثیت اووای چې دا جمله جمله اسمیت دا نو بیا پهې احتمال د کز ششته دی خو چې د د دغ والی چې دا په د لالو قې او سره ثابقته ده چې الله موجود دی نو پهدلله ح سره د کې اوس احتمال د ک سب شته لکه دا جمله چې موجود ځوا نو احتمال د کې زب خونیشته دا ټول تاسو نه چې موجود دی خو دا خو د دو وجه نه چې تااسې ټول وی چې موجود دی نو نشته اوس که په موبایل چا په وواتی ه موجودو نوم د جمله د بیا او پهې احتمال د شوي. وسکه یو سړی ته دلایل نیره سي دلې ناغه ته خدي جمله کې څه د قاوکيزه بیا سي برابر ديګه سوال جواب را سي وکنه اونور افېته ها به دان کې په شه جملن شه یا نسته جملن شه هغه به کې قائل سره بسد قاوکيزه صفات نپوان کرد چې قائل داغه ته د څه د قاوکيزه صفات نشکولي او ان بر سن قسمه سودا په سو قسمه د امر چونه زرب دا خارج کې دا خوالی نستاقی نا لا تضرب موقع اسم چن حل زرب او تمنا چن لیت زیدن حاضرن او ترجیشن لعل عمرن او عقود چن بیت و اشتریت و ندا چن یا اللہ ندا چن یا اللہ و عرض چن الا تنزل بنا پتشیف و عرض یو سریته داس نه اډر پ نهېږ اډر پ یاخوا هغه معظم سی نو تاسو کوو سغه ته وې او کهه دا کار نو پیدابي ګی او یا دا ده چ د ډیر پ نه دی چې را شي نوهسې ته خبره وان دی کوې خو داسې زور پ نه را وړئ يته لکهه راې که سړی خانم پوره کو یو لکه لم پی نیخو ویزا چه نسی خفصو دینه که باب او نه خراب شي باب نا دیوازی نکال کلا شلی دست اللہ تان علیک رازی نا چه چه اس که اس دا سنگ خبر یا خدا را چه تا تا پتر چه بی تکلف آستی دا ہو دا غیر دا خپل زیگنی که لکی که نو رازی با او کو ارارو کمپ نو نه چې تکلیف ته وورې نو جی را نه کیو یو پیا چې او کې الله تنلو که نو دا تعریز دی خدا تعریز تاریز چې مبنی په دغه با او یا ده چې چې کلهبر چې پاتې کېږ نه چې دغه اوکې ډډی وې که نه نو دا تعریز د <تصفح> خو لکه مریض تعریز د خو مریز دی نو دغه تاریز خبره صرف مکیکي مطالبه به کې نهوي او دغه یچون لته زی حاضون او تمی چې کم دی که نو دا و و د یو نام ممکن کول چې ممکن نهوي نو در دا در ده شیز هرزو دیتا تمانی وی او تردی در دا در ده شیز هرزو تا وی چی داغی وجود ممکن وی چی وجود ممکن وی ناحت سوی تردی او چی وجود ممکن نی ناغی تسوی تمانی در دا ده شیز دا لیتا زیدن حاضرن پاقی وقت کیوئے چی زید پا دی جہان نئی یا در اپنوئے سے امکان نئی اللہ لیتا شباب یعود یو من فا اخبروهو بیما فعل المشیبو دا وطا تا پا درس البلاغ دروس البلاغ کیراش چی اللہ لیتا شباب یعود یو من یو گوڑا دے پریاد کئی تخیق را گیر کرنے اغوی الا لیتا شباب یعودو یومن ایچ زوانی اوزل واپس کے دے نو پا اخبروو بے ما فعل المشیبو نو ما بواتا بډا بڑا توب توللو نویلوی چی بڑا توب کمی کاتے پا ما بانده اوکر نا تولل بمیواتا ویلوی نو دار زوانی راتل ممکن دی که غیر ممکن دی دی دنیا که اوزل بوڑا شے باس بیا زوانی راتل سدی او ترجي اغي تويتي اغي ددكيد توقلك لعل عمرا غائب او عقود بيت واشريتو لوقود اغا سيستويتي فيكي دا يوشي الزام رازي يوشي الزام وينشارد معرتوي عقود عقد تدلته لك بعته ما نو یو ش چې مکې ستا په ملک کې نونو اوستا په ملک کې راغې د یو ش چې ستا په ملک کې اوستا د مل کو نو دا او د غې وستا ملک کې راغې نو د سرا انشار راله انشار یو نوشي ستا لاته راغې او د مشتلی لام یو نهشی و راغې ستا لاسته پې رالی او دغه لاته سرهلو او انشاء ده مبیعی و اشد و نداتون یا اللہ او ندادا انشاء ده لکا یا اللہ او عرضتون اللہ اللہ تنزلو بناب تصیبو او قسم لکا واللہ لازر بنا زیدن قسم فقدیتی زبا زید نو دا اوستا قسم او خائرس کی داگا نشتا محق ان هو او فعل تعجب لك ما احسنه واحسن به ما احسنه سخف تردا ورا ذاتي تطا مكنه كما احسنه سخشت ادب لکی ذ دې مقصد دار کی زستا په ذهن کې انشاد تعجب کو ما اے مخاطب زما داشی تدین واجب ده تدې خبر زهن کې او پیدا کا ته تعجب دې ددنه تاسو په خبره پېښه کانه ما احسنہ سقاشته دې وا احسن بهي ده احسن امر دې د دې په توجې دې یو خبر بیا ته توق یوس ده احسن مخاطب څوک دی احسن مغاتب سخت زوستاز تویما و احسن بالاسد او سخت سخشت دی اصد نو دا احسن فیقا دا امر بیو توجید او پا دی کی خطاب تاسو که هر یو تا دی یلکا تا تویم احسن خشت کا اصد نو بیاده تیمت خشت کا اصد نو بیاده تیمت خشت کا نو تیمت خشت کا نو تیمت خشت کا نو توق بے قبلی تا مکہ چرا تشلی کسان اصد کی نو دے باجیباوی کبا نئی وای کن زمین جمبت و گلممد نا جمبت پیرو وای کن خشت قابل تعجب بای کبا نئی یعنی کارا کبرا نا کسان ویچی حسن حسن حسن نو پخپل به ګل حسن شي ټیک نه کنه نو تعجب وکړي ذهن د سامعينو کې پخپل راشي په هر واحد ته خطابې چاله کتي هاشتا کې هاشتا کا نو ستاتوله خشته کې خود عدد حسن به قابل ده صحیح په تعجب وې نو په نو پوس کې برده نه پخپل تعجب راځي انسان ته دا شبمغه واړو کنا نو داو مو داسه باندې ک ترکوم پټه یز دا کله خبره تلپس کلام د عربو کې لفظ مستعمل په کلام د عربو کې په دوه قسمه مفرد, مراکب. مفرد او دی او مرکب مفرد هغه ته وایي چې په تنها یو معنا دلالت کوي او د دې دوه نوم کلمه او کلمه په دوه قسمه ده اسم اسم هغه کلمه چې دلالت کوي ته د الاخره کتاب بوند موږ باندې لګیو نو چه دا کتاب بندیو تاسو دا سیاد که نو بس خواب بیا کیاد شی نا خواب بیجراش تیشی تا نا نو بس بیا بس تاس بپارا تا عبارت بانی غذا رواشی عبارت بانی با غذا رواش د دوڑای غذا خو منگر وقت کهو که نا تا عبارت بانی با غذا بیا رواش یا با عبارت که با با با خیلی تاسو بیلی شی تیابل دا, دا سرسری قیده یادی شی او بل دا د تدریس پلان غوم دی په دې ځان پویا ویل هے هے هے اوس په سوال دې دا اسلام اباد مې